за адресою «Якщо він прочитає ці рядки, нехай прийме їх як знак моєї щирої вдячності». Я вирішив не повертатися до Франції. Доцільніше було почекати тут днів вісім, перевірити човен і вирушити прямо звідси в плавання, ніж їхати у Францію і знову починати боротьбу за краще спорядження експедиції. Французький консул у Лас-Пальмасі Підтримував моє рішення. Мої друзі і насамперед старший штурман Анхеліто намагалися відмовити мене, благали ще раз зважити все. «Я добре знаю океан», – приконував мене Анхеліто. «Те, що ти зробив чудово, твій дослід – гідний подиву, але повір мені, друже». Посеред Атлантичного океану не піймаєш жодної рибини. Бідний Ангеліто. Він не знав, що цього мені не слід казати. Якщо тепер я відмовлюсь від подорожі, то вслід за ним усі моряки почали б твердити. Все це дуже добре, але віддалік від берегів ти не піймаєш жодної риби. Експеримент має бути закінчений. Я вже довів, що людина може харчуватися сирою рибою і виживе. Тепер лишалося довести, що рибу можна піймати там, де за твердженням спеціалістів-ортодоксів вона зовсім не ловиться. Я чекав лише телеграми від своєї дружини, щоб сказати їй «До побачення» і вирушити в Атлантику. Телеграма запізнювалась». Я встиг зробити на яхті невелику подорож до острова Фуервентура. Нарешті одного ранку мене покликали в консульство. Прибула телеграма. Вітаємо єретика з благополучним народженням доньки Наталі. Моя донечка вирішила народитися напередодні великої подорожі. Мене знову охопило вагання. Земля знову спокушала мене, тепер уже я мусив повертатися у Францію. Не міг же я вирушити в плавання, не побачивши своєї дочки. Коли я повідомив про свій намір поїхати у Францію, всі, хто досі з дружніх почуттів утримували мене від великої подорожі, вже думали, що таки вони перемогли. В консульство з села Кастільлю дель Ромераль прибіг навіть Мануелі. Він був страшенно збуджений. Це правда, що бомбар далі не попливе. Консул ухилився від прямої відповіді. В душі кожен з моїх друзів думав однаково він щиро переконаний, що попливе, але нам можна заспокоїтись, дружина стримає його від цього безумного кроку. За допомогою консула. Мені дістали квиток на літак прямого сполучення Лас-Пальма з Париж, і 12 вересня я вилетів у Францію. На аеродромі в Орлі, сюрприз, мене чекають двоє журналістів. Деякі газети почали твердити, що в зв'язку з народженням дочки я вже закінчив свою подорож. Але тут моя дружина показала свою велику мужність і самовідданість. Вона заявила, що бачила мене за приготуванням до експедиції, знає мою мету врятувати життя багатьох людей і певна, що цього можна добитися. Звичайно, моє відплеття її аж ніяк не радує, але ж вона розуміє необхідність цього, адже моя теорія потребує практичного підтвердження і тому не збирається затримувати чоловіка. Та ось розігрується... Ще один акт комічної інтермедії. На другий день після мого приїзду хтось стукає до мене в двері. Я зупинився тоді в Ам'янському госпіталі. До передпокою заходять двоє поліцейських. Я спускаюсь до них і чую, нам хотілося б поговорити з вами наодинці. Справа бачити ось у чому. Ви мали сплатити 8 тисяч франків штрафу і не сплатили. Вам доведеться піти з нами до податкового інспектора або в тюрму. Якщо в тюрму, то на скільки днів? На два тижні. Поліцейські показують мені ордер на арешт. Що вдієш? На відпочинок у тюрмі в мене не було часу. Довелось сплатити вісім тисяч франків, а вони могли б неабияк пригодитися. «Для моєї експедиції». «Я вільний» і десять днів проводжу в приємному, солодкому безділлі. Газети тим часом галасують. Він нікуди не попливе. А Джек Пальмер робить таку заяву в Танжері. «Продовжувати шлях за Канарські острови в цю пору року – справжнє божевілля». Самогубство. Експедицію оточує атмосфера загального песимізму. Народження моєї дочки цікавить усіх куди більше. Відвідавши хворого друга, що живе на околиці Пуат'я, я сідаю в літак і лечу на Канарські острови, маючи намір зупинитися в Касабланці. Доведеться затриматися на кілька днів у Марокко, щоб з'ясувати в Науково-дослідному бюро рибальства деякі питання про планктон. Крім того, я матиму можливість вивчити умови риболовлі в тих місцях океану, які згодом доведеться пропливати. До того ж я хотів придбати радіоприймач від передавача, навіть якби мені його запропонували даром, я вирішив відмовитися. Міркував я так: по-перше, я плив тиму сам, тому що Джек тепер не приєднається до мене. Шукати когось іншого замість нього я не хочу. Мені буде дуже важко самому одночасно приводити в дію генератор і працювати ключем. Не кажу вже про те, що я не зможу полагодити передавача, коли трапиться, бодай, найменше пошкодження. Порушиться якийсь контакт, і весь світ вважатиме, що я загинув. Можете собі уявити, яке враження це справить на мою родину. Отже. Передавача вирішив не брати. Зате приймач стане у великій пригоді. Він допомагатиме мені визначати довготу, що вираховується за різницею між сонячним часом певного місяця і відповідним часом умовного нульового меридіана. Таким умовним нульовим меридіаном є зараз Грінвічський. При відлічуванні від грінвічського меридіана кожен градус довготи дає різницю на чотири хвилини. На схід од нульового меридіана треба додавати чотири хвилини на кожний градус. На захід віднімати. Різниця в часі на кожні 15 градусів складатиме одну годину. Якщо я матиму радіоприймач, то зможу обійтися без хронометра. Я щодня знатиму точний час і перевірятиму годинник, коли б тільки дістати хороший приймач. На жаль, грошей у мене дуже мало. Якось буде. Міркую, сподіваючись, що в касабланці таки пощастить дістати грошей. Я навіть не міг подумати, що мене зустрічатимуть. На аеродромі зібралося понад сто душ. Гарненька жінка подарувала мені букет квітів, підібраний під кольори прапора Парижа. Представник ветеранів синіх комірів, знавець морської рятувальної справи, енергійно став на мій захист, коли хтось сказав, що бомбару треба взяти не підручник із навігації, а молитовник. Мене запрошують усі, а особливо сині коміри. Бюро риболовлі приймає мене не гірше, ніж батько блудного сина. Тепер я можу пошукати і радіоприймач. До речі, я не худну. Друзі, які запросили мене на вечерю, дивуються, що я так мало їм. Вони не догадуються, що я вже пообідав в іншому місці о сьомій. І тепер зовсім не хочу їсти. Розв'язується справа з радіо. Один з моїх друзів – Дарує мені чудовий батарейний приймач у нейлоновому водонепроникному чохлі, що прикриває всю телескопічну антенну. Нарешті мені випадає найвище честь. Одного чудового ранку мене запрошують до адміралтейства. Там я познайомився з маленьким жвавим чоловіком у білому парадному костюмі. Адміралом Солем. Він почав зі мною дружню розмову і кінець-кінцем влаштував мені справжній допит. Адмірал розпитував про мету моєї експедиції, на які кошти її споряджено, ставив питання з навігації, коротше кажучи, намагався дізнатися про все. «Коли б ви знали, адмірале Соль, яким радісним був для мене цей день?» Я вже давно бажав поговорити з людиною, яка би щиро хотіла узнати всю правду. Наприкінці нашої дружньої, серйозної розмови, адмірал сказав мені: От тепер ми зрозуміли все і допоможемо вам. Щоразу, адмірале, коли я зустрічав потім в океані кораблі під іспанським, англійським чи голландським прапорами, я був вам вдячний. І почував себе невід'ємною частиною військово-морського флоту Франції. Ви подарували мені свою власну карту Атлантичного океану і були єдиним моряком, хто повірив у мою перемогу, написавши на карті: Ви досягнете мети. Скріпта, манент, адмірале, ви це знали наперед. Незабаром, я повинен був вирушати. З кожним днем Касабланка ставала милішою і дорожчою. Мені було дуже боляче залишати її. П'ятого жовтня я вилетів у Лас-Пальмас. До зустрічі, Касабланка. Літаком я дістався до Тенеріфа, а звідти приплив у Лас-Пальмас. Там мені довелося провести п'ятнадцять довгих днів протягом яких музика, дружба, природи і спорт докладали всіх зусиль, щоб затримати мене. Музика – це концерти в театрі. Друзі – це давні знайомі з яхт-клубу і з яхти МЕВА. Природа – це незабутні подорожі в Круздетехеда, в а в Товаристві Чудових Провідників Кальману і Кольячо. Спорт – це дружні зустрічі в басейні, де чарівна чемпіонка Іспанії демонструвала свою майстерність, і де я змагався у запливах стилем кроль на двісті метрів з швидким, багато старшим. Бережись, але не, досить тобі затриматися тут іще на кілька днів, і ти вже ніколи не зможеш вирушити в плавання. Скільки разів ця неспокійна думка. Не давало мені спати довгими ночами. Та що я мав робити? Однаково вітер дув з півдня. Поки він не зміниться, про відплиття нічого й думати. Побачимо, що принесе молодий місяць. Нарешті, 18 жовтня, вітер змінився, і наступного дня я вирішив Відпливати Людина солоної води У неділю, 19 жовтня, подув сприятливий вітер Справжній норт, -норт ост Я вже давно нетерпляче чекав цього пасату Французький консул у Лас-Пальмасі провів мене до яхт-клубу Спочатку він хотів супроводити мене на буксирній яхті аж до самого рейду і там попрощатися. Але ми обоє так схвильовані, що він боїться своїх почуттів, і тому раптом, удавано сердито каже мені. Ну, добре, я далі не піду. Поцілуймося, мій любий. Не ображайтесь на мене, я не проводжатиму вас. Ніби я міг на нього ображатися. Я теж цілую його, і ми прощаємося. З бувато старшим прямуємо до Єритика. Спорядження і непорушний запас харчів, оглянутий і запечатаний представниками консульства, радіоприймач, нещодавно подарований, усе це вкладено в човен. Старший штурман Анхеліто в останнє перевіряє все. Під час цих приготувань до відплиття навколо збирається натовп моїх прихильників і друзів. Мені дарують прапорець яхт-клубу. Я розписуюся в книзі почесних відвідувачів. Усі мої друзі вже тут, на пристані. Прийшло багато і незнайомих городян, які приязно і щиро вітають мене. Ця дружня атмосфера проводів надзвичайно хвилює мене. Сідаю в човен і французька яхта виводить мене з борту. Як же я був здивований, коли побачив, що за мною в кірватері вирушила з Лас-Пальмаса ціла іскадра суден. Раптом загули гудки, завили сирени. Це кораблі, що стояли біля набережної, прощалися з єретиком. Парусні яхти спінювали воду навколо мого човна, їхні білі вітрила, Нагадували чаюк, коли парусники пропливали біля єретика, моряки вітали мене, бажаючи щасливого плавання і сприятливого вітру. Всі розуміли, що сьогодні починається велике випробування. Коли я вже збирався відчепити боксир поблизу мого човна опинилася велика трищоглова шхуна – учбове судно іспанського військового флоту. Здавалося, сама доля послала мені цього, можливо, останнього представника старого флоту кораблів-приводів, сучасницю потерпілих, вмираючих від цинги пасажирів «Медузи», які не вміли знайти їжі в морі, і тому загинули. Тільки я встиг відчепити боксирний канат, як побачив, що на шхуні повільно опустили прапор на знак «Вітання». Коли я пропливав мимо борту парусника, мічмани, вишукувані на палубі, зняли кашкети. Я мимоволі подумав, що всі моряки світу віддають так останню шану покійникам. Але я підняв своє вітрило заради перемоги життя. Воно несе мене вздовж цих легких... Швидких суден, які маневрують навколо човна і вітають його прапорами. Незабаром усі вони зникли. Тільки іспанська шхуна віддає мені останню і найбільшу шану. На шхуні зарифлюють усі три грот Марселі, а потім знову розпускають їх. Рвучкий вітер одразу залопотів у вітрилах і з шумом надув їх. Цей звук вітру підбадьорив мене. Єретика, ніби заздалегідь, вітали за перемогою. Вечір був на диво спокійний. Усе ще дув норт-норд-ост, і єретика неухильно відносило на південь від острова Гран-Канарія з середньою швидкістю три з половиною вузли за годину. За маршрутом я повинен був спочатку спуститися на зюйт-зюйт ост від Канарських островів і лише потім узяти курс прямо на захід. На той час я буду на 28 градусі північної широти і 15 градусах західної довготи. Я мав досягти приблизно 60 градусів західної довготи десь між 12-ма і 18 -ма північної широти. Я не наважувався відразу впливти на захід, щоб часом не потрапити в Саргасове море. Воно, як і зона бур, було найпідступнішою, найнебезпечнішою пасткою на моєму шляху. На північ від того курсу, який я обрав, північна екваторіальна течія і Гольфстрім утворювали ніби гігантський вир – окружністю 15 тисяч кілометрів, у середині якого збирається величезна кількість водоростей і досі невідомих за походженням. Це і є Саргасове море. Все живе, обминає його. Здається, ще нікому не пощастило піймати там жодної гістівної рибини. Крім того, цей район дуже небезпечний для судноплавства. Коли кораблі потраплять у цю пастку, водорості обплутують їх, наче сітка. Отже, північна частина була для мене небезпечна. Не менша загроза крилася і на південні океану. Там панують вітри зони бур, два пасати майже однакової сили, що йдуть, один із сходу, з Португалії, а другий із південного заходу. Від берегів Конго. Вони зустрічаються в цій зоні і починають одчайдушну боротьбу. Жахливі зливи, раптові шквали і не менш небезпечні штилі утворюють у цьому районі справжню буферну державу між повітряними просторами півночі й півдня. Отакий шалений герць стихій, зони бур, мало не став фатальним для Мермоца. Я знав що коли потраплю туди, то назад уже не вийду ні за що. Отже, праворуч від мене вир течій, ліворуч вир вітрів. От тобі маєш. Сприятливий вітер, що гнав мене вперед, продержався лише до вечора, потім стих, кинувши мій човен на призволяще. Дивлячись на обвисле вітрило, я питав себе – Скільки часу доведеться отак от чекати? Ніщо не провіщало вітру. Повільно, але неухильно течія я несла єритика на південь. Щоб не зіткнутися з численними кораблями, які курсують між Гран-Канарією та фуер вентурою я повісив на щоглі ліхтар. У пів на дев'яту я закріпив стерно, укрився по шию брезентом замість ковдри, поклав під голову рятувальний пояс і заснув. Тим часом єретик повільно колесала течія. Панував повний штиль. Ніч була прохолодна і дуже світла. На другий і на третій день я марно чекав вітру. В цей час єретик знаходився точнісінько на тому ж місці, що й у день прибуття на Канарські острови, коли туман затулив од мене берег. Я був ізольований від усього світу. Нічого не бачив у тумані і тільки знав, що один острів десь праворуч, а другий – ліворуч. Я нетерпляче чекав цієї хвилини, коли знову опинюсь у відкритому океані. Там, принаймні, не треба буде засвідчувати вночі ліхтар, бо жоден корабель не зустрінеться мені. У понеділок... Навколо човна з'явилися перші ознаки життя. Та, на жаль, це були малесенькі рибки, що пливли попереду єретика, ніби вказуючи дорогу. Піймати їх було важко. До того ж, вони все одно не втамували б мого голоду. Мене вже починало турбувати, що затища встановиться надовго. Коли в другій половині дня здійнявся вітер, я зміг нарешті взяти курс. На двадцять один градус. Цього курсу я держатимуся днів десять, щоб вийти на захід миль за сто від островів Зеленого Мису, а звідти повернути до Антільських островів. У цей день я нотую в своєму щоденнику. Настрій чудовий, але дошкуляє спека. Дуже мучить спрака. Довелося випити трохи морської води. Риба не ловиться. За весь час я зміг піймати близько кілограма. Рідини, яку я вичавив з риби, мені не вистачає. Але це не страшно обійдеться. Тут морська вода здається мені менш солоною, ніж у Середземному морі. Пасад дужче. Незабаром розігралася справжня буря. Хвилі, то підіймають човен на самісінь гребінь, підставляючи мене поривом вітру, то кидають униз, в провалля між ними, де на мить ховають у затишку. Навколо, мов у пеклі, шаленіють хвилі. Що буде, коли одна з водяних гір упаде на єретик? Я неспроможний щось зробити, але, покладаючись на стійкість човна, лягаю спати і сподіваюся. Що ніч мене без снів, даремні надії. Це була ніч кошмарів. Мені снилося, ніби вода піднімається навколо мене, ніби вона вже затопила все, не відчуваючи під собою ніякої опори, починаю бити руками по воді. Де я? В човні чи вже за бортом? Я пливу, пливу що сили. Нарешті прокидаюся від жаху і бачу, що Єретик весь під водою. Величезна хвиля впала вночі прямо на човен. Треба за всяку ціну вичерпати воду. Серед хвилю океану видніються лише величезні надувні поплавці. Єретик пливе далі. Тепер він схожий на уламок корабля. Але я не маю ні права, ні часу на відчай. Починаю інстинктивно вичерпувати воду з першу руками, а потім своїм капелюхом річчю найменш підхожою для такої неймовірної роботи. Виливати воду треба було дуже швидко і в перерві між найбільшими хвилями, щоб облегшений єретик встиг виплести. Навіть коли б мав я справжній черпак, то й тоді довелося б працювати дуже швидко, Бо кожна велика хвиля наздоганяла човен, за силою била в корму, і океан знову затопляв Єретик, зводячи на нівець мою відчайдушну працю протягом десяти-п'ятнадцяти хвилин. І досі не розумію, як мені вдалося тоді протриматися аж дві години, протягом яких я, ціпиніючи від жаху, вичерпував воду, аж доки Єретик сплив на поверхню, Жертво корабельної аварії, будь впертішою, ніж море, і ти переможеш. Я врятувався, але всі речі в човні просякнуті солоною водою. В день, коли сонце висушить усе, на човні залишиться тонкий шар солі, що ввечері і уночі знову вбиратиме волоху. Єретик перетвориться на справжній морський солончак. Добре, що все моє спорядження надійно заховане у водонепроникні мішки. Радіоприймач, наприклад, зовсім не постраждав. Зате сірники всі намокли. Я розклав їх навколо, щоб вони висохли на сонці. Не знаю, що з цього вийде, але в таких обставинах треба спробувати все. На щастя, в мене сто коробок сірників. Це дуже добре, бо тепер доведеться витрачати цілу коробку щоб запалити один сірник. У длинні я ще розрізняю землю, але думаю, що це востаннє. Зате тепер я остаточно впевнився, що єретик ніколи не перевернеться. Він тримається на хвилях, як я і сподівався, наче акваплан або платформа, ковзаючи по поверхні без будь-якого опору. Був би це човен іншої конструкції. Він уже давно плив би до гори дном, для цього траплялося чимало нагод. У четвер, 23 жовтня, я нічого не записав у свій щоденник за браком часу, бо цілісінький день шиво. Подув сприятливий вітер, хороший північно-східний пасад, який повинен донести мене аж до Антільських островів. Але ж треба було, щоб доля так зло насміялася з мене. Тільки-но вітер подущав як моє вітрило розірвалось у найширшому місці. Це було старе, випробуване вітрило, під яким я плив від Монако до Канарських островів. Вирушаючи у велике плавання через океан, я вирішив використати його до кінця і лише в тому разі, коли воно зовсім не зможе мені служити, підняти нове запасне вітрило. Та чи ж знав я, що це станеться так скоро? Я кинув плавучий якір, спустив розірване вітрило і прилаштував до реї нове. Минуло півгодини, і лютий шквал зірвав нове вітрило, наче паперового змія. Я встиг лише помітити, як воно злетіло вгору і зникло десь серед хвиль разом із снастю. Що ж, доведеться використати знову розірване старе вітрило. Вирішую зашити його. Весь мій кравецький інструмент складається із звичайнісінької котушки чорних ниток і голки. Я не можу зручно розкласти перед собою все полотнище, бо бракує місця, тому доводиться зашивати кінці його поступово, сантиметр за сантиметром, так само, як долав хвилю за хвилею і як долаю час година за годиною. Лише надвечір скінчив свою роботу. Добре стомившись і не бажаючи одразу ж втратити останнє вітрило, я кинув плавучий якір і ліг спати. Що ж поробиш? Інколи вигідніше втратити кілька годин. До кінця плавання я не міг без остраху дивитися на своє залатине вітрило. Його шоу нагадував свіжу рану, яка ось-ось відкриється. Та найбільше я боявся самого страху. Бо добре знав, що океан, знесиливши людину, робить її марновірною, а марновірство перетворює її на безвільного боягуза. З цього часу мені доводилося вести боротьбу з самим собою. І ця боротьба була не менш важливою, ніж боротьба з океаном. Я помітив, що коли справи йдуть погано, я забуваю про вітрило». Але варто тільки їм поліпшитись, як я знову починаю боятися. Причому не тільки за вітрило, а й за все спорядження. Чи витримає воно до кінця? Тієї ночі мені було особливо тривожно. Може, через те, що я страшенно змерз. Змоклий до рубця, просолений водою океану, я до ранку клацав зубами. Ніколи ще я так не ждав появи сонця. Чекав його нетерпляче, благав його скоріше зійти і щиро вірив у порятунок. Але знав я сонце погано, забув, що нема нічого гіршого за друга зрадника. В цьому я пересвідчився готом. Я не набагато просунувся вперед і, що найгірше гірше, не знав, скільки миль залишив позаду. Тому в своїх навігаційних обчисленнях я допустився помилки – яка мало не стала фатальною, неправильно визначив довготу, що могло призвести до сумних наслідків. Пізніше я розповім про це. Єретик перебував у зоні сильних пасадів, у справжній відьомській кухні, де вони народжуються. Тут пасад ще молодий, могутній, енергійний, сповнений неприборканого первісного шаленства. Згодом серед безкраїх просторів океану він заспокоїться, і сила його чим далі зменшуватиметься. А поки що навколо здіймаються білопінні хвилі. Це сміється, блискаючи зубами океан, наче примхлива і жорстока дитина. Що ж, перед дітьми приховують свій страх, і тому я роблю виклик стихіям і піднімаю своє, Залатане вітрило. Тільки но ну, єретик збільшив швидкість, як почалося клювання. В мене завзятого та до того ж ще й голодного рибалки, аж руки затремтіли. Навколо човна у воді з'являються великі рухливі плями, зелені й блакитні. Це риби, які не зважуються наблизитися до єретика і поводяться дуже обережно. Варто мені поворухнутися як вони блискавично кидаються в усі боки і зникають у глибині. Дідько б їх узяв. Я мушу таки щось зловити. Весь день, 24 жовтня, я майстрував примітивний гарпун з ножа. Поклавши ніж на плоске весло, наче на ковадло, я обережно почав загинати кінчик леза. Потім... Прив'язав міцно мотузком ручку ножа до кінця весла, щоб спробувати загарпунити першу ліпшу рибу, яка наблизиться до човна. Замість шпагату я міг би використати мотузок, краватку, тасьму, пояс і будь-яку іншу річ, що знайшлася б на борту. Потерпілий завжди може знайти щось із таких речей в своєму човні. Я вирішив поки що не користуватися риболовним набором, особливого призначення, бо в таких умовах, в яких опинився я, потерпілі не мають спеціального спорядження. Отже, і мені треба було ловити рибу власними засобами. Поки я морочився з гарпуном, наді мною пролетіло кілька пташок. Це мене здивувало. Я був певен, що далеко у відкритому морі птахи не зустрічатимуться. Отже, ще один забобон землі Відтепер не було жодного дня, щоб я не бачив пташок. Одна з них, мабуть, відчувала до мене навіть якусь симпатію, бо протягом усього плавання до останнього дня прилітала о четвертій годині і кружляла над єретиком. Та риби мене цікавили більше. В суботу, 25 жовтня, безрезультатно, не невдало поранивши гарпуном багатьох риб, я нарешті витяг з води першу дораду. Це був порятунок. Я мав одразу їжу, питво, наживку і навіть гачок. Бо позаду зябрової кістки в доради росте природний чудовий гачок. Такі гачки давно вже знаходили в похованнях первісних людей, а зараз я знову скористався з нього. Перша моя вудка була готова. Тепер у мене щодня було досить і їжі, і води. За цього часу я вже не знав, що таке голод і спрага. В моєму становищі потерпілого від корабельної аварії це була найбільша єресь. В перші дні подорожі по океану я не відчував самотності. Мені зустрічалися великі кораблі, які пливли, мабуть, до Канарських островів. Але жоден з них чомусь не зацікавився єретиком. Я не знаю точно, бачили мене з них чи ні, але припускаю, що потерпілому буде важко привернути до себе увагу. Я пересвідчився в цьому ще раз. Риби сміливо підпливають до єретика – і з грайками сунуть за ним. Коли я залишав Лас Пальмас, рибалки та спеціалісти урочисто провіщали досить відпливти од Канарських островів, і ви не піймаєте жодної риби. Та ось зелені їх голубі плями наблизились і перетворились на великих риб, що безбоязно виграють довкола човна. За час поторожі я звик до них, немов до приятелів, і щоранку шукаю очима їхні різнокольорні спини. Час від часу сильний сплеск примушує мене підвести голову, і я встигаю помітити рибину, що сріблястою блискавкою пірнаю у хвилі. Тепер уже вітри дмуть постійно. Вдень і вночі я піднімаю вітрило». Острови давно зосталися десь позаду. Зараз я більше, ніж будь-коли, покладаюся на пасад, який жене мене вперед. Єретик ковзає на хвилях, що повільно котяться за ним. Швидкість, яка надає стійкості велосипеду, для мене була запорукою безпеки. Коли б я зупинився, хвиля, за силою вдаривши в корму Єретика, затопила б його. В той час мене охоплює почуття, яке можна було б назвати тривогою за спорядження. Я турбувався за човен, боявся, що спорядження, особливо розірване вітрило, не витримає наступу океану. У щоденнику з'являється запис. Перед відплиттям я думав, що найважче – це голод і спраха. Але я помилявся. Тепер я знаю – Найстрашніше це постійна тривога за спорядження і не менш дошкульна сирість. Мій одяг наскрізь промок. Але я не можу зняти його, бо холод уб'є мене. І того ж дня занотовую як висновок: потерпілий не повинен знімати одяг, навіть коли він змокне до рубця. Вже на другий день подорожі коли я весь змог, я переконався, що вологий одяг теж зберігає тепло тіла. Одягнений я був, певно, як і всі потерпілі на морі. Штани, сорочка, светр, куртка. Научений гірким досвідом, я вже не сміявся, коли згадував одяг булонських збиральниць, їстівних черепашок і креветок. Жінки заходили у воду в теплому платці, Товстих вовняних панчохах і водонепроникному взутті. У неділю, 26 жовтня, я записую в щоденнику. Не можу визначити свою довготу. А для цього ж треба тільки запам'ятати час, коли сонце стоятиме в зеніті. Мені конче необхідно знати, де я перебуваю – Принцип визначення координат нескладний. Висота Сонця над горизонтом у півдні дає мені широту. А різниця між сонячним часом і моїм годинником у півдні – довготу. Я відплив з 15 градусами західної довготи. Тепер, за моїми розрахунками, Сонце повинно досягти зеніту за моїм годинником у першій годині пополудні». Насправді ж сонце досягало найвищої точки щодо горизонту, коли годинник показував 12 годин 15 хвилин. Зрозуміло, що потрібно було внести в обчислення поправку близько 45 хвилин. Згодом побачимо, до чого призвела ця помилка. Я почував себе, мабуть, надто оптимістично, коли писав у щоденнику середу Якщо я правильно визначив свої координати, я досягну 21 градусу північної широти. Змінивши в четвер курс на західніший, я за 10 днів пропливу 700 миль. Таким чином лишатиметься ще 1800 миль, на які піде днів 25, за умови, що я пливтиму з такою ж швидкістю, як зараз. Що ж... Надіятися нікому не заборонено, і надія не згасла в мені до кінця плавання. Мені здавалося, ніби я відплив з Канарських островів тільки вчора. Насправді ж, уже вісім днів, як доля закинула мене в океан. Мені потім часто доводилося чути запитання, чи не нудьгував я. В океані ніколи не буває нудно». Адже ця подорож не мала ніяких зв'язків з моїм колишнім життям на землі. Дні тяглися нескінченно довго, але я не відчував бігу часу. Тепер нікуди поспішати. Не було більше ні призначених на певний час зустрічей, ні невідкладних справ. І дні минали непомітно для мене. Другий тиждень плавання почався святковим днем, який мало не нагнав на мене нудьгу. Це був день мого народження. Вже після прибуття на острів Барбадос на питання, скільки мені років, я незмінно відповідав. В океані мені минуло двадцять вісім років. Але доля прихильно поставилася до мене, і в цей день надіслала святковий дарунок. За кормою єретика тягнувся по хвилях шнур з гачком, на якому було наживлено летючу рибу. Раптом великий птах, якого англійці звуть морським серпокрильцем, французької назви я й досі не знаю, стрім голову кинувся вниз і схопив наживку. Я підтяг птаха до борту, трохи побоюючись, щоб він не вдарив дзьобом по резиновому поплавцю і одразу ж скрутив йому шию. Уперше в житті я мав покуштувати сирого пташиного м'яса. Але ж їдять посічене сире м'ясо, то чого ж гидувати птахом? Я раджу тільки всім, хто пімає морського птаха, не обпатрувати його, а одразу ж зняти шкуру, бо вона дуже жирна. Свою здобич – я розділив на дві частини. Одну лишив на сьогодні, а другу поклав пров'ялитися трохи на сонці, щоб зберегти на завтра. Мені так набридла риба, що я заздалегідь радів. Нарешті вже поласую м'ясом, яке не відгонитиме рибою. Дарма. Мене чекало гірке розчарування. М'ясо було чудове, але мало характерний присмак усіх. Дарів моря. Вночі я пережив кілька неприємних хвилин. В темряві над брезентовим тентом Єретика раптом розлилося якесь таємниче світло. Я був подумав, що горить човен. Насправді ж виявилося, що світиться половина мого птаха, яку я поклав на тент. Фосфоричне сяйво було таким яскравим, що освітлювало навіть... Нижню частину вітрила. Видовище було моторошне і примарне. 28 жовтня сталася подія, яка могла призвести до надзвичайно серйозних наслідків. Спочатку я цього просто не зрозумів. У мене зламався браслет годинника, який автоматично заводився від рухів руки. Я приколов браслет булавкою до светра на грудях, впевнений – що годинник буде заводитися і так. Але я дуже мало рухався в човні, і годинник незабаром зупинився. Коли ж я почав заводити його, було вже пізно. Тепер я не знав, де перебуває Єретик, де захід, і, що найголовніше для мене, якого курсу треба точно держатися, щоб допливти до антильських островів. Цей випадок переконав мене, що жити тільки сьогоднішнім днем, роблячи лише те, що до вподоби, в моєму становищі не можна. Таке життя почало мені набридати. Я вирішив негайно скласти собі розпорядок дня. Людина повинна сама розпоряджатися своїми вчинками, а не підкорятися обставинам. Передусім, щоби позбавитися гнітючого почуття самотності в океані, я вирішив жити по-селянському, тобто лягати спати і прокидатися разом із сонцем. Ледве займається ранок. Я встаю і збираю летючих риб. Вночі вони наштовхуються на вітрило і падаються на тент. Уже на третій день подорожі і кожного дня, аж до кінця плавання, я збирав щоранку від п'яти до п'ятнадцяти летючих риб. З них дві найкращі – я відкладаю на перший сніданок. Після цього близько години ловлю рибу, використовуючи литючих рибок, як наживку. Здобич ділю на дві частини. Одна піде на другий сніданок, друга – на обід. Можуть спитати, чому я дотримувався загально прийнятих годин для прийому їжі? Навіщо було чекати полудня для сніданку і вечора для обіду? Ніби все це відбувалося на землі. Просто я не вважав за потрібне вносити нові зміни в свій розклад і порушувати роботу шлунка, яка ускладнювалася зміною в харчуванні. Адже шлунок звик виділяти сік у певні години, щоб одразу перетравлювати їжу. Було би шкідливо давати йому додаткову роботу. Після промислового вилову риби я систематично оглядаю свій човен. Найменше пошкодження може стати для мене фатальним. Досить обкладинці книги, дошці чи якомусь іншому твердому предмету кілька днів полежати на одному місці, щоб резина там почала протиратися. Ті, кому доведеться побачити єретик у Морському музеї Парижа, помітять, що, незважаючи на всі мої застережні заходи, правий поплавець, на який я спирався спиною, Потерся. Після перших 48 годин плавання я жахнувся, коли помітив, що на тому місці, де я спираюся спиною, облізла вся фарба. Треба було негайно щось покласти між моєю спиною і гумою, щоб зменшити тертя, бо вслід за фарбою почне протиратися прошарок прогумованої матерії, і тоді прощавай водо і повітронепроникність єретика». З цього часу я почав вислухувати човен, прикладаючи вухо до різних місць поплавців, щоб визначити, чи немає десь тертя. Точнісінько так лікарі вислухують серце хворого, намагаючись почути підозрілі шуми. Я теж, оглядаючи свій човен, шукав шумів, які могли б стати для мене смертельними. Туго накачені поплавці. Наче легені виразно передавали найменше шарудіння тертя. Ледве чутне шипіння одразу б попередило мене, що в якомусь місці виходить повітря. Крім цього, я вдавався ще й до таких заходів. Хоч би що трапилось, Єретик не міг випустити повітря відразу з усіх камер. Тому, лягаючи спати, я закривав клапани між ними. А вранці знову відкривав. Якби в одній з камер тиск зменшився, я почув би свист повітря в ту мить, коли воно почало би рівномірно розподілятися по всьому човну. Але, на щастя, все обійшлося добре. Саме завдяки щоденному огляду, вислухуванню та обмацуванню човна я багато разів уникав катастрофи. Така пильність необхідна для всіх потерпілих на морі. Після огляду я півгодини роблю гімнастичні вправи, щоб зберегти силу м'язів і гнучкість рухів. Нарешті опускаю сітку і збираю дві чайні ложки планктону, який є надійним протицинготним засобом. На це я витрачаю 10-20 хвилин. Оскільки будь-яка сітка, кинута за борт, це своєрідне гальмо, я опинився перед дилемою. Або збирати планктону трохи і пливти швидко, або виловлювати його в потрібній кількості і майже не просуватися вперед. Тоді я вирішив вживати планктон тільки як ліки, вітамін С, бо риби було скільки завгодно. Незабаром полудень. Час визначення координатів, щоб досягти точних обчислень. Я за півгодини до дванадцятої роблю пробні виміри, бо єретика кидає на хвилях, і працювати з секстантом дуже важко. Дарма, що існувало багато труднощів, бо я майже не бачив горизонту через хвилі. Нежабаром я так наловчився, що досить вільно міг визначити своє місце знаходження». Треба було тільки стерегтися, щоб не сплутати гребінь хвилі з лінією горизонту. Великі хвилі котились рівномірно, бо поблизу не було берегів. Я вже помітив цю особливість і знав, що шоста чи сьома хвиля піднесе мене на таку висоту, звідки можна побачити горизонт. Дивлячись в окуляр секстанта, я рухував хвилі, і коли мене підхоплював сьомий вал – Кидав погляд на горизонт. Після полудня настає найважча пора. Години тягнуться нестерпно довго, сонце немилосердно пече і ніде сховатися від нього. Ці години я присвячую медицині і розумовій праці. У другій годині роблю собі справжній медичний огляд. Перевіряю тиск крові, температуру, стан шкіри, нігтів, волосся. Слизистих оболонок. Потім йдуть метеорологічні спостереження. Відмічають температуру води, температуру повітря, стан атмосфери. Нарешті приступаю до суб'єктивних досліджень своєї психіки її розумових здібностей. Роблю вправи для тренування пам'яті тощо. І лише після цього настають години відпочинку та розваг. Музики, читання. Перекладу. Коли вечірнє сонце ховається за вітрило, я використовую короткочасний перепочинок для підсумовування денних спостережень як ловилася риба, скільки якої риби я піймав, як використав її, скільки зібрав планктону, який його склад і смак, яких птахів бачив протягом дня. Надходить ніч і приносить нарешті відпочинок. Після вечері. Можна годину чи дві послухати радіо. У день весь час доводиться думати про те, як би його зручніше влаштуватися в човні, бо сидяче положення стає вже нестерпним. Власне, можна сісти на бортовий поплавець і звісити ноги всередину, але тоді вони швидко терпнуть, а кісточки спухають. Тоді я сідаю на дно човна, спираюся спиною на один поплавець, а ноги кладу на другий. Протилежний. Але незабаром високо ці ноги починають боліти. До того ж вони ще й б'ються об весла, і це примушує мене знову змінювати позу. Нарешті лягаю на дно. Але я страшенно схуд, і кожною кісточкою відчуваю дерев'яний настил. Така поза швидко завдає нових мук. Стояти ж у човні практично неможливо. Отже... Лишається єдина поза, найближча до вертикального положення. Я стаю на куліна, грудьми спираюся на поплавеці так, напівлежачи, Нічого не бачу, крім нескінченних хвиль. Щоб бути спокійним, я про всяк випадок прив'язую до пояса довгу 25-метрову вірьовку, прикріплену другим кінцем до основи щогли. Звичайно, човен мій дуже стійкий, але досить мені поворухнутися, як він починає хитатися, і тоді, щоб зберегти рівновагу, я хапаюся за першу ліпшу річ. На щастя, мені не довелося пережити ні бортової, ні кільової качки. І стає моторошно, коли подумаю, що досить однієї великої хвилі, і все буде скінчено». Навколо мене з страшним гуркотом падають водяні вали, що втрачають рівновагу під цягарем власної ваги. Коли одна з таких хвиль обрушиться на човен, то, напевно, покладе кінець і моїй експедиції, і моєму життю. 28 жовтня я записую щоденник «Добра ознака». Мені вже не ввижаються смачні страви та напої. Це найкращий доказ того, що я не голодний, бо голод – це передусім нестримне бажання попоїсти, а мені, слово честі, нічого не хочеться. 29 жовтня я вперше за всю подорож по-справжньому відчув своє трагічне становище. Моє плавання в Атлантичному океані відрізняється від попередніх етапів подорожі не тільки тривалістю, скільки неминучістю. Я вже не можу ні зупинитися, ні повернути назад чи звернутися по допомогу. Тут я Порошинка, загублена серед безкраїх просторів океану, де втрачають смисл усі звичні для людини поняття про час і віддаль. У мене мороз іде поза шкірою, коли я думаю про це. Минуло вже багато днів, але я ще й досі не зустрів жодного корабля. Зате вчора я побачив першу після відплиття з Канарських островів акулу. Вона швидко пропливла повз човен, що ж до дорад, то до них я вже звик, прокидаючись у ночі. Я милуюся красою цих риб, що пливуть поряд з єритиком і залишають за собою фосфоруючі, сяючі сліди в нічному океані. Одного разу мені спало на думку подивитися, як реагуватимуть риби на електричне світло. Засвічую ліхтар і спрямовую промінь в глибину океану. Риби одразу ж збираються з грайками навколо яскравого світла, я милуюся їхніми граціозними рухами і переміщаю промінь. Риби слухняно пливуть за ним раптом. Сильний поштовх мало не викидає мене за борт єретика. Переді мною з'являється паща величезної акули. Це справжнє страховисько. Верхня частина хвостового плавця, її набагато більша за нижню, Акула перевертається на спину і готується до атаки. Її зуби-пилки хижо виблискують в світлі електричного ліхтарика. Кілька разів підряд акула штовхає мордою в дно човна. Може, вона хотіла вкусити його? Не знаю. Чув тільки, що коли акула нападає на свою жертву, вона завжди перевертається на спину. Єдине, в чому не було сумніву – я неймовірно злякався. До таких гостей я ще не звик. Досі мені довелося бачити на шляху з Касабланки до Канарських островів лише одну акулу, яка пливла за єритиком на значній відстані. Та ця, мабуть, народилася далеко від берегів і тому поводилася так нахабно. Я відразу погасив ліхтарик, сподіваючись, що акула – Залишить мене. Проте навколо човна ще довго чути, як вона б'є хвостом по воді, обдаючи мене бризками з голови до ніг. Інколи я помічаю серед фосфоруючих хвиль її біле черево. Нарешті Акулі набридає моя нерухомість, і вона пливе геть. Певно, Акула все таки хотіла вчепитися в човна. Та спробуй но ну, вкуси футбольний м'яч. Я знаю, що це неможливо, і потроху заспокоююсь. Незважаючи на це, я щиро бажаю, щоб такі гості більш ніколи не відвідували мене, і даю собі слово не освітлювати океанські хвилі. Пароплави мені більше не зустрічалися, і я вирішив не засвічувати вночі сигнального ліхтаря на щоглі, щоб зберегти газ. Настрій у мене все ще бадьорий хоч я й страждаю від нічного холоду, нерухомості і жахливої води.